Velkommen til tredje udgave af Filmsofa. I aften skal vi se uh, Doom. Det glæder mig faktisk lidt til. Den er ikke uh, vildt god, men det bliver fedt at se den her film der det her videospil. Jamen, jeg har aldrig hørt om den, så det uh, med, altså at spille Doom, så det bliver spændende okay. at se. Ja, vi Bjarke kommer lige på trapperne. Det har han nok filmen med, så det bliver fedt. Ja. <laughs> Hvad så, drenge? Hvad så? Jeg har Hvad så taget det? Doom med. Det er godt. <laughs> altså, jeg vil at vi ser en indisk film, men... <laughs> <laughs> <laughs> altså, okay det. der? <laughs> Hvordan <laughs> <laughs> bæger jeg fik du ud af filmen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 Uden at spøge for meget. Sejler en båd, der overhovedet ikke bliver styret, mens der bare skydes 300 meter væk på en eller anden. Og rammer vel det mærke. Det er fedt. En lastbil. Der er sådan en modstander lige for skudt skyde ud af hånden. Og så ser man sådan en klip, hvor han bare kommer kørende. Træd lidt på en og Sejler det jo. En mand i båden, der bare kører fuldknaller, og så står han bare op. er det nok på det. Det er fedt. Og der er så, det går også. Det går begge Jeg veje. Det går begge veje. Man gør, der, er, der er både politimanden, som skyder, mens øh, han ikke rigtig styrer båden 300 meter væk. Der er så også den anden vej. En, der kører i bil, lige hopper ud øh, på siden fra dit, øh, en lastbil, sigter, skyder én gang, og så er der en masse tønder, som der lige står og på, meget ved venten, som bare springer i luften. Ja. Og det, han gør det vel at mærke med sig at bilen. Ja, det er det. <laughs> <laughs> og det er ikke sådan, at så den den, man ser sådan, en tynde, der starter og spræger hele luften. Det sådan, ja. starter også lige på siden, og ja. <laughs> spræger hele luften på én gang. Ja. Men altså, den, historien minder jo lidt om Fast and Furious. Der er den her bande, der, der laver de her high stakes med motorcykler er det så, i stedet for biler. Men, og politiet er efter dem, og så sker der noget samspil med det. Ja, ja. Men, men altså... Det Ridiculous action. Det er jo ridiculous action, bare uden det der ridiculous immense i virkeligheden. Ja. Fordi, det, det, det er jo ikke altså vanvittigt, det er latterligt. Ja, eller ja. <laughs> ja, lidt. Måske. Low tech også. altså Low tech og vanvittigt. Men det også også den måde, de her ja. kvinder du præsenteret på. Altså, først så vågner ham der heroppe i sådan en mærkelig klippet drømmesekvens mm. ja. kvindsagtig ned. Og så lige pludselig kigger han ind i stuen, og så står der bare sådan en kvinde i sådan en tom stue. op på noget møblement og står normalt loftet. Og så ser man rigtig hendes sparsomme tøj på. Ja. Og ser man sådan rigtig langsomt langsomme shot af hendes, øje og hendes Fuck i det hele sådan, åh, oh, ja. Og så har de til en dans, fordi de er gift, men ja. ja, men noget andet der også var, altså i starten var det sjovt, og så blev det komisk sjovt, og så blev det bare for meget. Det var hver gang, at der er et eller andet. Så jeg siger sådan, doom. Eller de har sådan tre forskellige, de kunne sige, og så kommer lige ligesom ja, en langsom altså, gengivelse, hvor de sådan, kigger på hinanden. De det var så nogen, der var i, i dagligdagen, der arbejdede sådan der kopper i en pizzafatning. Og der arbejde de bare som tjener Og så var de bare blevet så gode til at køre ud og levere pizzaer, at de så nu kunne tage ud og røve de her transporter på deres sorte motorcykler. Uden nogen vidste, det de er efterfølgende. Ingen har nogensinde set dem. Men, men det første der nonsens, der skete, lige for at få det i kronologisk rækkefølge. Mm. Det er der, hvor de, hvor de hacker et lyskryds, bare lige ved en computer <laughs> Og så slammes det ned på Og så holder der sådan nogle politibændede og så kører de op til sådan et lyskurs ved en bro, og så kører de op ved sådan en bro ved sådan en penge hvad fanden laver de en ved den vand, de gør ved den? Holder de foran det... den, eller skudder de på den? Eller? Jamen altså, de, altså, de kører ind forbi den, og kører ind foran den, og alle mulige mm. måder. en nogle cirkelvæs. Han bliver han, bliver, han bliver lidt nervøs. han ja, bliver gør Så drejer han og bremser. Og så er der hvor han holder. Og det bliver sådan... Men ikke gøre noget. <laughs> Men tiden kunne ikke også... noget med rødt <laughs> De har jo ligget bare sådan 30 meter længere hen og... De skulle ikke bare lige leve op, og... Altså, 30 meter på... Ja, <laughs> halv minutter, eller hvad der er skuvet tiden. Men så står de så der, og så er de 30 sekunder sikker til at løbe hen, tømme det mm. der, og så hopper motorcyklen kører igen. Og så er det, de kører væk, så ser man så sådan en ø, tyk, gammel politibetjent der løber efter dem på mm. ja, som nærmeste ved ind. Ja. Ja. og det sker <laughs> faktisk flere gange, ikke? De har sådan to dage eller minutters lang øh, jagt, hvor de er inde i sådan en gangsterområde, <laughs> yeah. hvor, øh, hvor politimanden så under cover, men alligevel bliver så sur på en af dem, at han kommer op og slås, og så skal de flygte, og motorcyklen kører bare, altså, 10 km i tiden. Så er det også for hurtigt til, at dem der så slår ud efter dem med macheterne, ja, som have. slår foran den. de ikke kan nå det. Ja. Ja. Samtidig med at der er nogen, der faktisk skal. følge med dem. Ja. Ja. <laughs> at den, den bare, rundt i, hvor hurtigt tingene ved sig, og hvor ofte, ofte hvor tingene var henne i forhold til hinanden ja. og sådan noget? Hvad skal vi lige tale om uh, Alice's uh, normale beskæftigelse. Alice det var ham uh, det kan jo ham en partner som ja nok en profil med i det. Ja lige præcis. Ja. Som lige skulle arbejde som politimand. Jeg men det man helt til starten bliver introduceret ham ved, det er at han uh, oh, kører sådan et løb, der er sådan en lille lokal uh, løb på motorcykler. Og så uh, ved at holde penge på det, og der er odds, og åbenbart så end der odds, så sådan i løbet af at ja, ja, køre, ja. og Eli, han Så han bagved, så, så, så bagved, ved, Og så kommer han op på 25, så smider han penge, eller han smider penge på det. Ja. Og så gasser han op, og de kører sådan, man kan se, de kører sådan 20 km t og så sidder han bare 200. Ja, så vender han lige, fordi han, lige, han går lige op på baghjul, og så kører han bare. Ja. Så kommer han foran. Og så er det sidste sidst, der kommer en mål, så så lige pludselig klipper de til, at bare stop op sådan yeah, yeah, yeah. Så er vi særger hende den der... Oh, yeah, oh, ja, I'm the king of the world. Yeah. Og det er helt mærkeligt, fordi så klipper de fra en badass til det. Til han kommer ned og siger, åh, oh, jeg kan slet ikke skrue nogle piger. Yeah. <laughs> What? Og først har han møder en tilfældig pige, der sådan, uh, snakker til ham. Ja. Yeah. Yeah. Så, uh, så kommer straks. Det skal blive det det her det er den eneste ene wow. Men man så sige, at de er konsekvente. Det, ja, det, det gør, gør det værksomt. Det ja, ja. Og så politiet har politiet lige fundet ud af, at vi kan ikke kan fange de 20 hjælp og snu. Vi tænker som politifolk. Det er det, der gælder. Vi skal simpelthen tænke som kriminelle ja. eller som ja, ræsere. Mm. Og så kender han jo ham her Ali, som er en bandit. Og forelskede i hans kone så han kan afpresse ham. <laughs> ja, lige ja, præcis. Ja, ja, ja. Og det giver heller ikke, altså, det det ikke mening, at, at en giftmand kan afpresse en eller anden random person med nogle han over overfor hans egen kone. Han siger sådan set, lige nu, der har han jo chance hos min kone. Men <laughs> ja, ja, ja. så altså for at vide du er 20 uger. <laughs> der er der ingen chance. Ingen chance. Og det, og det er jo også jo altså ikke sådan noget med, at han så tænker videre, hvis der er et eller andet, så siger han det sgu nok bare. <laughs> ja, virkelig. Der er et tidspunkt, hvor de jagter skurkene, fordi de også, ham, ham alien er jo super racer. Så politimanden hoppede bag på ham. Og så uh, ser man uh, speedometret uh, 250 km i timen. <laughs> så kommer det også ned på 150 igen, så det kan komme op til 250 igen. <laughs> ja, ja, ja. Men i altså, virkeligheden kører køre jo 130. 30 ja, ja, men ved <laughs> 250 km i timen, og de er relativt langt væk, rejser han sig lige op, sigter én gang og rammer ham, han vil uh, Han er nødre ned af motorcyklen. Nej, det går for, P han rammer ikke, han rammer rammer stroppen og rygsækken ja, Og den falder han. af. Ja, men uh, ja. han falder også af motorcyklen. Og så bagefter, så skyder han jo igen. Mm. Og så ham der, han blev bare instinktivt, han skyder, ja. så han rykker lige til siden, ja. og så rammer den ham, der er om bagved, som så, eller forvejen, det vel, ja. som så falder af cyklen. Og, og, så, og det er så der, det fede er fedt hvor man også kan se, det er low-tech, ja. fordi at <laughs> så får han bare lige kørt henne, <laughs> gasset op, og heder ham den anden op, om men så lige pludselig klipper til, han bare kommer op på motorcyklen, så er det bare to motorcykler. Ja. Ja. Lad I mærke til også, efter det der sker, fordi så stikker skurklen nemlig af, fordi de aktiviteter sådan også. Så kommer sådan en super dårlig i flymme ud af det, ja, ja. Og det, det er fede er, at den kommer også sådan flere gange i filmen, og det er ikke altid, når kører særlig hurtigt. Nej, i starten der. <laughs> yeah, den er der første scene, yeah. der, der cruiser de bare med. Ja, ja. <laughs> <laughs> men, men de stikker af med det der også, ikke? Og så vender man så tilbage til politigården, hvor han er Ali, som også er mekaniker, åh, mm. oh, han skal lige fikse hans bike op, uh, nu er der kommet den også på, uh, nu kan den køse marketter det hele. Og det, ser man, det vælger man aldrig nogensinde tilbage til. Men var det er der på den der... De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 Og så ikke kritikere noget ved deres egen motorcykler. Ja ja, eller de kunne have brugt det til, om de har det her NOS eller sådan noget, så kan mm. vi også det eller et eller andet altså. Yeah. Det er bare sådan, nå, de kunne hurtigt finde en super -kop. Han tager bare brædderne af. Ja. <laughs> <Og> stiger hårdt. Hvornår <laughs> <laughs> var det en jode? Det gør bare. han konstant. Ja. Specielt, da han skulle slås mod ham der <laughs> Gangsteren. <i> og når, <laughs> han skal folk, <laughs> når han så skal true folk, så siger han, Ja, eller jeg tager ballerne af. <laughs> og det var sådan, det brugte jeg vi ikke videre, hvordan det var. Det er, det er, det er indenforstået. <laughs> han er blevet skudt, så nu er det bare, nu er åren. Så ringer jeg ja. til politimanden, som har stået og lavet et interview, der, hvor han er sådan rigtig selvsikker. Vi klarer dem. Vi, vi får lov til at se deres øh, smadrede ansigter. Mm. Nej, ikke smadrede ja. ansigter. De feedede ansigter eller sådan ja. <laughs> <laughs> noget. Men, men jeg taler aldrig med forbrydere. Eller så ringer han til tempotimand, og så siger, jeg taler ikke, vi er brødre, og så taler de videre. Ja, ja. Og så får han lige lavet en aftale med, hey på at vi er så gode, så du får at vide, hvor vi er næste gang. Men så aftaler vi, hvis du fanger mig, så fanger du mig, men hvis du ikke fanger mig, så lader du mig gå. Ja. Eller du er gå. Og så fanger han mig, og så ja. siger han, øh, jeg dropper sagen, jeg siger op. Ja, tak det. Jeg er det her. Ja. <laughs> Men det er sådan sjovt, fordi den første del, den er sådan meget... Øh... Fast and Furious, ja. og så efter anden halvdel, eller efter, i anden halvdel, der går den sådan lidt mere over til en anelse Ocean's 11 ja. hvor de så skal hen og røve det her casino. For det er jo egentlig det, de har arbejdet så op imod. Det er derfor, de har skabt en masse omtaler om dem selv, ved at røve de her transporter, mm. For nu de er de jo det store hejst, ja, ja. som du også nævnte i filmen, som jeg ja, så ud. <laughs> jeg ikke bare starter med det store hejst. <laughs> jeg så bare forsminder. Men det sjov i den her film, det er jo så, er jo så ikke skurken, der i virkeligheden er Danny Ocean her, i den her film. Det er jo politimanden. Ja. Det er ham, der har Nå. det store plan, det er ham, der har de der små sats i planen, og det er, er det ham, rigtig? der får det hele til at kigge. Nå ja, ja. og det skal vi måske også, øh. ja. Jamen det var faktisk lidt sjovt, fordi der var, er jo var to, der er øh, der var også chefen for, øh, for skurken, eller man skal sige, som også har sådan, ja, planer og, ja, ja. og har regnet et eller andet sted også øh, lige af foran. Ja, når skal slet ikke tænke jer, om jeg, jeg, ja, har, jeg, jeg er, har min jeg stil og mine planer og ja. mine regler. Og, det er mine regler. Ja. Ingen farve med mine regler. Oh, oh. Ikke engang mig. Jeg kører også lidt den der, uh, jeg har så meget swag, det kan gå galt. <laughs> <laughs> ham her Alien overfælskede sig i en af skug, kvinderne viser det der sådan. Mm. Og hun er ikke så glad for ham til at starte med. Det vender sig lige pludselig sådan. Jamen så synes jeg, at vi skal snakke om startscenen. Så mellem bælge til T2? Ja, hvor de mødes. Mm, ja, okay. Ja. Og, og der kommer selvfølgelig en dansescene, fordi... Altså, en kvinde, der ja. er introduceret. Og hun har en væsentlig oh, rolle. Så skal der danses. Fordi det, altså Ali fik... og politimanden sidder på steg i Ja. Estikker. Og, og, så, og, så, og så, vàer, så kører hun øh, i sin bil. Og så stopper motoren. Så skal hun have hjælp. Og så vil Ali gerne hjælpe hende, for han har han set hende. Fåret sin drømmescene, hvor han tænker, det er min fremtid <gebaut> Ja, vi skal også have børn. hun skal jo i folkedragt. Ja. Uh, Men det må han faktisk ikke. Det må han ikke, ikke forfølge simpelthen. Han, han må ikke gå ud af bilen, han må godt rulle vinduet ned. Det er også det. Men så kommer ja. pigen hen til dem <laughs> ja. og irriterer dem. Og så og siger tømme. han, ah okay, og så der der er det væk. væk. Så sagde han egentlig okay, spurgte han ikke bare, må jeg ikke mm, Ja, men han sagde, ja. og så, så lige da han skulle til svaret, så kigger han lige væk først, og så er han lige bare væk. Ja, og så, så lige før man lige senere står der i regnvejret, slummusen står og Vi kan hans, hvilken fanden hedder roko-nøgler ja. Og så kommer der sådan noget, <laughs> og så kommer der, der stomp-agtige lyde fra hans øh, nøgler ja. der, hvor spiller på bilen, udlægger ja. hans bil. Står der og lidt på motoren. <laughs> <Ja>. <laughs> og så er bare umiddelbart fikset, og så skal han danse. Ja, så ja. så der var helt anderledes. Han han fikse motoren, det lige at, at spille på. Det han laver også lige det sidste han gør, det er også lige at give den et et gennemcheck. Lille <laughs> <Lige> lefte <laughs> syn. Ja, han lier bare op på gassen og så lige. <laughs> lige ruller rundt <laughs> over på den anden side der. Ja. Ja. Og så er der vi ser snæv om det der går nok mange blå biler der er i baggrunden. Er det er det taxaer eller hvad er det? Og udkommer der hvad? <laughs> 20 mand. <laughs> 20 mand <du> <laughs> stærk og begynder at danse med. Det er en støj. Der stod også, også et eller andet på siden af taxa, eller på bilen, så det kunne godt være taxa, jeg synes for at man lavede en form Ja. For det ser vi i alle lande. Men det det kan godt være det er i Indien. 10 rupees per kilometer eller per dance. Hahaha. Men det der, hende dame elite... hun føler <conciter> sig sms'en ud, yeah. ja, igennem filmen, og Anne yeah. han ja. er forelsket i hende. Ja, ja det er ikke det, man så faktisk, at det hejst, som de får at vide, hvor jeg er herinde, <tummy> ja. der tager de hen. Så er der musik, og hvem er på scenen? Det er hende, der er hovedattraktionen. Yes. Og <laughs> så altså, bliver han selvfølgelig vild forelsket og kan ikke koncentrere sig som sin opgave. Okay, Men som uh, Ali gør bedst, så ignorerer han sine over. Og så går han op på scenen og danser sammen med damen. Ja, og, og som det, man gør det. til kæmpe, uh, <laughs> kæmpe sceneshow, så får man lov til det. Ja. Og når man så er færdig og siger, at man vil have mere, og så skal ja. der være ekstra nummer med dem. Og så overbejder alle folk bare i kor, jaaaah, yeah. <laughs> så giver alle bare lige ekstra nummer, så, så er det. Så har han rimelig hurtigt at finde på noget. <laughs> Men så igen, hvis det passer det, der står i underteksten, så er det ikke kraftigt op. <laughs> ja, ja, det halter lidt. Det halter lidt. Både med rim og, og meningen. Mening. Ja. <laughs> Specielt mening. Nu hvor de har brudt op, og de der skurkene, de har mistet en af deres bandemedlemmer, og de gjorde det nemlig ved et hejste, så ja. jeg har fortalt ham om, hvor han. Så meget Marl, du er medlem, og det kan de jo få ved Ali, fordi han er jo en bandit. Og, og det de <laughs> de de ved jo han det ikke. Det er jo ikke altså, han blev bare tvunget til at arbejde sammen med politiet. Er det, det, ikke, er ja. det er rigtigt. Det ville han jo ikke. Og nu når han blandt andet ikke arbejder for politiet hjemme længere, så... Så kan ja, de jo bruge ham. Så kan de bruge ham. Ja, ved du. Ja. Og det vil det jo i hver resten forbrudere jo tænke. Ja, ja. Altså ham der, jamen han var bare, hvad hedder... Han var snitch før i tiden. Ja. Ikke længere. Nu var det god nok. Nu var han størrelsen med politibetjenten, så har han sådan ikke snitcht læ så ja, han skal spille panser, når de kommer hjem til et hotel, bare for at tage og de, opmærksomhed, og det tager han ingen, jeg sagde opmærksomhed med. Nej, jeg tager det, hun bruger mest tid på, det at sige, du må ikke sige, at vi skal stjæle noget. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Fordi at, at lige pludselig, så er den her bande, som før var pizzadrenge, de har så nu også infiltreret det her hotel, men så har de hjemme ud stillinger, bare sådan på ingen tid. Så står der lige pludselig der en af barn, der står en, der er katty, og der står en, der jeg øh, er, jeg ved ikke, hvad fanden, ja, køkken. Ja, eller chef politibetjent igen. Ja. ja. Så down on his luck, full. Yeah. Yeah. Down on his luck, very drunk. Very drunk, oh, yeah. down on luck. Det er så sød for ham. Han er både sagt op og fuld og. Han har stadig en kvinde kundt. Pressure yeah. Så de skal også lige danse, fordi hey, så det er nyt dansescene. Ja, ja. Men heldigvis så ser man så også, at der bliver begået. Øh, I sted, i sted. Der er lidt action events. Ja. De har jo også, øh, ja, det ved man ikke. De har, øh, <laughs> okay. de, de har så altså sikkert et sikkert system ikke syret at de har valgt ikke at have kameraovervågning, fordi der er ingen grund til. De er så sikre på, at det virker, der er at det. Det står i den, jeg er så sikker ja. Yeah. Yeah. Det skinger så er det lige pisse nanni kom den, der valdt. <laughs> ja. Hun gjorde op der, de tager alle pengene, så er der nanner. Men ikke tætte bamsen, der står i hjørnet. Den ja. tager de. ja, da, da. Men Men det. Nej, den er ikke nødt ved, den er ikke noget ved, altså. <laughs> det er kun fiktionsværdi, det er derfor den er nede. Gemmer ikke kommer til at tage tætte i hjørnet. Og oh, de er sådan set også så sikre på, at uh, at de har klaret det, selvom at der én gang i timen det fyldte penge ind i det her rum.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 Ja. <laughs> så står Alice sammen med en pige, og en eller anden sjov grund, så hun lige pludselig vinder sig, så hun godt kan lide ham nu. Mm. Sådan lidt i hvert fald. Efter at hun lige skulle til at skyde ham. Ja, og så, øh, så, så, så, så han er han da glad for at være der, men så har han politimanden, han skal videre, han skal videre, han fange ham skurken der. Så sejler han en rundt ud foran ud og siger, Ali, Ali, kom ud, selvom de er 100 meter væk, kan jeg bare råbe ham op. Ali, Ali, kom nu, jeg står bare skyde efter ham. <laughs> kom nu foran ud. <laughs> Kom og så helt oh, okay okay kom. og så hopper han ja, slow motion oh, og lander bare lige ned på båden. Ja. Hopper, der ja, er 20 meter ned, og så lander han næsten med stive ben. Ja, ja og lige på, lige på kanten af båden. Ja, og der sker ja. intet med båden, den er bare sådan helt plain. Ja. Det er, som om han bare lige hoppet 20 centimeter, ja. det er bare 20 meter. Men det er sådan næsten så, at man hang fast i sådan nogle snorer, der holdt væk fra ham. Det er det ikke helt. No. Vi vil ikke spoil alt, men man kan sige, <laughs> ja, ja. nu har vi spoil hele filmen, men folk har spojlet alt for meget. <laughs> Slutningen ikke, for jeg lov til selv at se. Vi bare sige, der er men der er et en... scen med Anker, der var rigtig fed. Vi bruger et Anker på en måde, som ikke er tildet til at se din actionfilm. Like <skrænger> vil I anbefale filmen til, til nogen? Altså jeg vil sige, at hvis man kan lide sådan en øh, opkiksede film, så, øh, så vil jeg sige, at det er helt klart kig der. Ja. Altså jeg vil hellere, jeg vil hellere se uh, Thorne der, end jeg vil se en anden dem Sandler. <laughs> <laughs> Men det var, altså, det var øh, både frivilligt og ufrivilligt sjovt. Altså der var, der var noget med, jeg tror også, de mente den skulle være ja, noget mere humoristisk end hvad de fyres. Vi følte det var lidt, det var en actionkomedie. Ja, ja, det har Men nogle af de punkter, hvor der skulle være action, det var måske mere komedie end de ja, rigtigt egentlige. Altså der var nogle af de, altså der var mange af de videoer, de der var rigtig dårlige. Ja. ja. Der var sådan nogle enkelte, der faktisk var sådan lidt sjov. Mhm. Øh, og, ja. og så så var der meget af det andet, som skulle være nogenlunde seriøst. som var, var ufuldstændig sjov. Ja. ja. Virkelig sjov. Faktisk. Altså egentlig frivilligt sjov, må jeg så sige. Det var da de dække var der en af dem, der kaldte sig selv også den Powers? Mm. Ja, synes, ja. jeg, det synes jeg var en god lille reference. Altså. Ja. Det, her, det er to film der ikke har noget med hinanden at gøre. Det var jo ikke en agentfilm på nogen måde. <laughs> mm. <laughs> Men han var under cover, ja. og så han også Powers. Så gør <laughs> ja. den. Jeg vil sige, at hvis man er til en blanding af Fast and Furious, Rush Hour, Olsen Banden og Sound of Music, det er faktisk rigtig. Det snakker vi meget om i starten. Ja. Det var det var virkelig meget op af Olsen bandet. Man skulle næsten tro det jeg se. Men det er fordi at her, her i der er altså i stedet, sådan for Egon Olsen, stedet for Ikon Olsen. Olsen så har vi jo uh, politikommissær ja. Jay <laughs> Altså i starten er det jo faktisk sammen med øh, lederen på banden der er ligesom øh, Olsen. Ja, men jeg synes sådan så, gennem hele film. Der er lidt mere ham der ja. øh, med de forskellige ting han sådan løser sådan lidt uha, eller han er måske lidt mere a Holmes. Sherlock Holmes. Ja, sådan jeg... meget, uha, uh, jeg kan føle mig frem til sporene. Ja, for faktisk helt op til, til hvad kan man sige, det sidste heist, der er der sådan set ham den anden, der er ligesom uh, Olsen bare at han i stedet for altid at blive fanget, altid undslipper som den eneste næsten. <laughs> <laughs> ja, fordi politimanden, altså, altså, der var jo ikke fordi han sådan helt dum eller noget, indtil mm. der... ud Udover at, ja. at han... Uh, fra start af, bare gå ud efter og jæger yeah. yeah, uh, yeah, ham, yeah. ham ho hovedlederen der i stedet for måske at gå efter de små fisk som måske er lidt dårligere til at køre og oh, yeah, yeah. Sådan lidt, altså man kan måske nå langt med at ramme de små fisk uh, hvis man skal <laughs> have vidner i sager og... <laughs> <Fordi> <laughs> Men siger, den hvis, er god underholdningsværdi hvis du skal øh, altså, i biografen og se en film og du går ind og så tænker skal jeg, se, øh, jeg skal jeg se hvad ved skal jeg se det er Batman Dark Knight, eller skal jeg se den her, og så går jeg ind og den. Så er, det, så er det sgu nok en nætter, men har du ikke noget at lave i morgen? Og så siger jeg, vi kan godt bruge noget god underholdning. Eller i hvert fald bare nogle billige underholdninger, og så smider jeg den her på. Så tror du, man, man er godt underholdt til ja, 3-4 sofaer. Man skal, man skal kun se filmen, hvis man har billigere omgang underholdning. Du skal ikke forvente et mesterværk af nogen. som oh, og der ligger heller ingen altså, større tanker bag. Det, du kan komme hjernen fuldstændig fra, og så stadigvæk sidder. Ja, ja. Den er frivilligt og ufrivilligt morsom. Ja. Er det ikke ja. Altså hvis man sammenligner med The Howling 7, så kan man sige, så... ja, det er så. Hvis man sammenligner alt har der Howling 7. <laughs> Bortset lige fra... Ja, Ej, er Der er sådan, sådan noget kom kompetent lavet, altså. Ja. ja altså. Jamen det er det, jeg mener, at altså, den er... Øh... Er en Bollywood-film må være sådan en of the pack, måske mm. endda lidt over. Fordi altså jeg synes jeg var godt skudt. Mm. Altså, det, det, det, det tager jeg tager bare tænke tænker på. Fuck, de må have taget det her mange gange, for, for alle danserne, de laver det, nu er ja. Og så alle de vinkler, de sad taget det, det må tage lang tid. Men, men uh, action var det ikke helt så gode <laughs> til at skyde til, fordi at... Mange gange kunne du bare se de bare på siden af dem. Mm. Man kan se, at de ikke rammer. Jeg mm. synes jeg heller ikke, de laver lyden. Men skuespilleren, han falder. Mm. Mm. Så det vil sige, altså, de laver slaget. Det rammer ikke. Så sætter de ikke lyden på som kommer, som regel, når de rammer, mm. men samtidig så falder skuespilleren. Ja. Det er måske lidt kikset, så skulle lige så godt sætte lyden på, så, så, så, så er det bare en fejl i stedet for to. Ja, ja, ja. Man kunne virkelig også se, de kørte kun sådan, altså hvad? Ja, otte kilometer i timen, når de sådan lavede <laughs> fight scene til Nå, ja, og på få og sådan da. noget. Ja. Ja. Og den så skal, stop bilen, stop bilen, så er det også bare sådan, <laughs> Så stopper han bare med det samme. Altså man kan ja. se, at det ikke har gjort, de går i det mindst lige. Så, og om det nok, så kører vi op på 40 her, og så bremser den. Ja, det står bare. Jeg synes, lige det sidste, hvor det kom lidt for meget Matrix-ordenen... Ja. Det altså, håndterer den sgu ikke særlig godt, for det gælder ikke, det er nogen mening i det univers, at de kunne gøre de ting lige pludselig. Nej, nej, det jo det. <laughs> altså, det kunne lige godt bare være... Ja. Fordi det var egentlig også det, jeg synes, fungerede ret godt for dem indtil da, at der ikke var sådan overvældende fight scenes. Altså, det var right. sådan relativt kort, og så var det det. Ja, ja. Og så lige pludselig kommer de, og så finder de ud af, fuck vi skal lige uh, bruge vi skal 10 over på minutter en båd. mere, eller sådan noget. <laughs> vi skal have mig <laughs> over på en båd. Helt pludselig kan han ja, bruge 20 meter ned. Vi, ja. vi har stadig den kran, og den kan vi da bruge til noget mere. Ja. <laughs> ja. Altså, så, så, så kan det bare være at mokke med wirework. Det, det er det sidste. Men øh, jeg vil også sige, at jeg vil opfale film i hvert fald. Jeg synes, der var nogen fint sat sammen i sig selv, og så... Det kikselighed, det giver dig altså også en del mm. ekster. Og, og det er også den gode kikselighed, fordi det er ikke sådan, at de selv prøver på at være kiksede og stå og grine med på det. Og sådan noget. Ja, der er også har lavet en to år, måske, og måske en tre år, en fire måske. jeg ved mm. ikke. Af <laughs> har lavet flere. Vi aner det, ikke? Vi har, har, har tåren. Vi, vi sidder har bare og siger lidt. Den er i altså, de her. Vores DVD her, det er en action pack med etterne og tåren. Så det er dobbelt dum. Det er en double double punch. <laughs> Adam Sadler, we're coming for you. What a waste of life.